bai hazen uh, duzu, egin ginoen ukaitena lau pilotele emisikoak behaz, hartu ditugu gazte batzu, baina gazte ubeenak zainako egun bat, ebe uh, gule batidukazu edo pei olagal, ebe utziko hote lekua, ezte gazte entzat haurten gazte horiek, haurten egeak urtsiko hote, mila frankana nola dien eta hemen ideaz, uh, leia ketalen ideaz leha ezan enda, uh, laugarren kontra, super be no? behaz bai importanta da gazte horiek uh, Goiti, maitea. Hori lehen aldia da? Ola eginen dela? Leheniziko le ortea le pasatzen dela ola, gero ikusiko dugu beste ortean, baina aurten ola egiten dugu. Baina hala uh, ele, mila frankan, egin dugu aurten, uh, De Chafi uh, ondibat izan dena, bati dukazu Luis Sanchez en kontra, zainako, diaz, Luis Sanchez idaz izin bi puntuz, partida isi herri Beraz uh, ikusiko dugu, uh, lehiaketa eta polita, eta bada beste dexafioa eta leberda mintzatu. Finala egunean, ez dugu idinen aurten hilugarren eta laugarren lekua, baina nien dugu. Andoni Iparra, gazte bat mutatzen dena, eta uh, Ion iturben kontra. Zeneko, Alekzie egi minartu da belehian eta forfeo eztu du hartzenar aurten. Lau haste burutan izanen da, beraz, lehiak eta? hastez, hilu hastez. Uh, Hamabian, hasten da, gero eme sortzian badugu finala erdi bat, eme letzian, eta gero ogoita, xenean, ogoita xeia finalean. Eta ez da behar antzi, eskularri, uh, gu eskularri akusten dugulo aurreli uh, pilotan arzen, eskola dela, eta jendeak etorri behar dela. Bon, guli plazer egiteko, baina gero guli launtzeko, zainako diruen biltzeko, hori guzia ebe... Eskola indako etorzen eh, da, eta berdut remerxatu be diende guziak, languntzaile guziak, partenare horiek ezparimadila hor, ez dugu egiten da, eta berdut remerxatu eskola irratiak, eta beste diende guziak ingulean informazioan ematen dena, zenako ziegabe, ez dugu gauza, gauza kozina eder bat egiten dugu, denen artean. Luis Sánchezek eta batxita dukazuk ez dute txapelketan parte hartuko, baina desafio bat jokatuko dute elkarren kontra azaroaren emeretzean. Nola senditzen den galde egin diogu batxita dukazuri? Ba, ongi ikusten dute, bo, ni eh, Luisekin ez, ez, ez dugu parte hartuko txapelketan, lehiaketan, eh, desafio bat jokatuko dugu. Naizuen eh, partida hori ikusi, eh, ikusiz diazko finalan hola zen, eh, aski tinkatua. Spainan lehiaketari e, e, e, begi bat emaiteko. E, Pentsatzen dut lehiaketa horso ona dela. E, e, gazte batzuk sartu dira eta ukanen dute parada be, beren maila erakusteko e, trinkete untan. Pentsatzen dut e, ideia ona dela. Ito kere haipatu du uh, izanen zela zubi bat uh, alduden urtean normalki uh, uh, Mila Frankako lehiaketa eta Superprestijen artean. E, beraz, pentsatzen dut ere, para uh, parada izanen dela uh, gaztean zat, irabazten barin baute hemen uh, be, uh, Superprestij lehiaketan xartzeko.